Далася до пендрітара, але вона звернула ліворуч у протилежному напрямку. Я спостерігала, як автомобіль вибрався на вершину пагорба і зник, і, можна сказати, зітхнула з полегкістю. Пацюча нора знову почала здаватися мені сонним і тихим закутком. «Якщо це все, – сказав Реймонд Вест, коли Джойс замовкла, – то я відразу оголошую свій вердикт. Нестравність шлунка призводить до того, що після їжі перед очима починають мерехтіти всілякі цятки «Ні, це ще не все, – відповіла Джойс. – Ви повинні вислухати і продовження». Я прочитала його в газеті через два дні під заголовком «Нещасливий випадок під час купання». Там розповідалося про те, як місіс Дейкер, дружина капітана Деніса Дейкера, трагічно втопилися в лендір Коу трохи далі на цьому самому узбережжі. Вона та її чоловік зупинилися в тамтешньому готелі і повідомили про своє бажання скупатись, але знявся холодний вітер. Капітан Дейкер сказав, що купатися буде холодно, тож він і ще декілька постояльців готелю пішли грати в гольф на полі, що було неподалік. Проте місіс Дейкер заявила, що їй зовсім не холодно і пішла сама одна до затоки. Коли вона не повернулася, чоловік занепокоївся і разом зі своїми друзями спустився до пляжу. Вони знайшли її одяг складеним біля скелі, але жодного сліду від бідолашної жінки ніде не було. Тіло відшукали аж через тиждень, коли хвилі винесли його на берег в іншому місці узбережжя. На її голові був слід від сильного удару, якого було завдано перед смертю, і дійшли висновку, що вона, певно, пірнала в море і вдарилася головою об скелю. Згідно з моїми розрахунками, вона померла якраз через 24 години після того, як я побачила плями крові. «Я протестую», – сказав сер Генрі. «Це не проблема. Це історія про привидів». «Міс Лампрієр, певно, медіум!» Містер Петерік за своїм звичаєм кахикнув. «Мене бентежить тут одна деталь, – сказав він, – отой удар по голові, отже нам не слід виключати можливість убивства. Але я не бачу жодних фактів, які ми могли покласти в основу свого розслідування» галюцинація чи видіння міс Лампрієр, звичайно, становлять певний інтерес. Але я не зовсім ясно розумію, яку саме проблему вона хоче перед нами поставити». «Не шлунка та збіг подій», – сказав Реймонд. «А крім того, ми не можемо бути певні, що йдеться про тих самих людей». Тим більше прокляття, чи що воно там було, може мати стосунок лише до корінних мешканців пацючої нори. У мене таке відчуття, сказав сер Генрі, що зловісний суб'єкт у моряцькому одязі має якийсь стосунок до цієї сумної історії. Але я погоджуюся з містером Петеріком. Міс Лампрієр дала нам дуже мало надійних фактів. Джойс обернулася до доктора Пендера, котрий з усмішкою похитав головою. «Це надзвичайно цікава історія», – сказав він. «Але, боюся, я згоден із сером Генрі та містером Петеріком, що в нас дуже мало фактів, на які ми могли б спертися». Джойс із цікавістю подивилася на міс Марпл і та всміхнулась їй у відповідь. «Я також думаю, що ти трохи несправедлива, моя Люба Джойс», – сказала вона. «Безперечно, ми сприймаємо все це зовсім інакше. Тобто ми, будучи жінками, надаємо великої ваги манері вдягатися. Я не вважаю справедливо ставити таку проблему перед чоловіком. Тим більше, що там, певно, йшлося про кілька дуже швидких перевдягань». Але яка підла жінка і ще підліший чоловік. Джойс витріщилася на неї. «Тітонько Джейн», – сказала вона, – «тобто міс Марпл, звичайно, мені здається, мені справді здається, ви знаєте істину?» «Річ у тім, моя люба», – сказала міс Марпл, – «що для мене було набагато легше розгадати її» сидячи тут спокійно, аніж це було для вас. А тим більше, що, будучи митцем, ви надто гостро сприймаєте атмосферу. Хіба ні? Коли ти просто сидиш тут і плетеш, тобі легко бачити факти такими, якими вони є. Навіть найзатятіший злочинець, побачивши на бруківці червоні плями від крапель, що падали з червоного купальника, який сушився вгорі, не подумав би, що перед ним плями крові. «Бідолашна моя дівчинко, бідолашна маленька дівчинко!» «Пробачте мені, міс Марпл!» – сказав сер Генрі. «Але ви повинні знати, що я досі перебуваю в абсолютній темряві. Схоже, ви та міс Лампрієр знаєте, про що говорити, але ми...» «Чоловіки, досі не маємо найменшого уявлення, про що йдеться!» «А зараз я розповім вам кінець тієї історії», – сказала Джойс. «Це сталося через рік. Я була на одному з морських курортів східного узбережжя і малювала ескізи. Коли несподівано мене опанувало дивне відчуття, яке... Навідуй людину тоді, коли перед нею відбувається щось таке, що вже колись відбувалося. Я побачила перед собою двох людей – чоловіка і жінку. І вони якраз вітали третю особу – жінку, на якій була сукня, розмальована червоними пуансетіями. «Керол, яка чудова несподіванка!» Зустрітися із тобою після стількох років. Ти не знайома з моєю дружиною? Джоун – це моя давня приятелька, міс Гардінг. Чоловіка я впізнала відразу. Це був той самий Деніс, якого я бачила в пацючій норі. Дружина була іншою – Джоун, замість Марджері. Але вона була того самого типу. Молода, недбало, вдягнена і досить неприваблива. Мені тоді здалося, що я з'їхала з глузду. Вони стали розмовляти про те, щоб піти скупатися. Я скажу вам, що я тоді зробила. Я пішла прямісінько до поліційного відділка. Я боялася, що здамся їм божевільною, а проте мені було все одно. І як з'ясувалося, я вчинила цілком правильно. Там був чоловік зі Скотленд-Ярду, і він приїхав туди саме у цій справі. Схоже, о, мені страшно навіть розповідати про це, що поліція запідозрила Деніса Дейкера. Це не було його справжнім ім'ям. Він брав собі різні імена та прізвища за різних обставин. Він знайомився з дівчатами. Зазвичай то були дуже непривабливі дівчата, які не мали багато родичів або друзів. Страхував їхнє життя на великі суми, а тоді... Ох, який жах! Жінка на ім'я Керол була його справжньою дружиною, і вони завжди здійснювали один і той самий план. Саме тому вони зрештою і спіймали його. У страхових компаній виникли підозри. Він вирушав у якесь не дуже людне місце на морському узбережжі зі своєю новою дружиною. Там таки з'являлась інша жінка, і вони разом йшли купатися. Жінку там убивали. А Керол перевдягалася в її одіж і поверталася разом з ним у човні. Після того вони від'їжджали з того села чи містечка, хоч би де це було. Розпитавши кількох людей про уявну Керол, а коли вони опинялися за його межами, Керол поквапно знов перевдягалась у свою барвисту сукню, накладала на обличчя яскравий грим і поверталась до села, звідки виїздила вже у своєму автомобілі. Вони з'ясовували напрям морських течій і, ймовірна, смерть відбувалася десь в іншому місті за таких самих обставин. Керол виконувала роль дружини і йшла на якийсь безлюдний пляж і залишала там одяг нещасної а сама знову вдягалась у свою сукню з квітчастого чинцу і спокійно чекала, коли її чоловік приєднається до неї. «Я думаю, коли вони вбили бідолашну Марджері, то кров трохи забризкала купальний костюм Керол, оскільки ж він був червоний, то вони цього не помітили» як уже зазначила міс Марпл. Та коли вони повісили його сушитися на перилах балкону, краплі крові з нього закапали. Ой, не змогла вона втриматися від тремтіння. Я досі бачу ті жахливі плями. Звичайно ж, сказав сер Генрі. Я тепер добре пригадую ту справу. Справжнє прізвище того чоловіка було «Девіс». Але з моєї пам'яті зовсім вислизнуло, що одним з його вигаданих прізвищ було Дейкер. То була надзвичайно хитра і розумна пара. Мене завжди дивувало, чому ніхто не помічав, що жінка змінювала свою ідентичність. Мабуть тому, що як уже відзначила міс Марту, люди зазвичай звертають більше уваги на одяг, аніж на обличчя. Але вони діяли надзвичайно розумно, бо хоч ми й підозрювали Девіса, висунути проти нього пряме звинувачення було неможливо, адже він, здавалося, завжди мав бездоганне алібі. – Тітонько Джейн, – запитав Реймонд, дивлячись на неї з гострою цікавістю. «Як вам це вдається? Ви прожили таке мирне життя, а проте, схоже, вас ніщо не може здивувати!» «Я завжди знаходжу, що одна річ вельми нагадує іншу на цьому світі», – сказала міс Марпл. «Була така місіс Грін, щоб ви знали. Вона поховала п'ятьох дітей, і всі вони були застраховані. Тут просто неминуче виникає підозра». Вона похитала головою. Існує дуже багато підлоти у сільському житті. Я хотіла б вірити, що ви, мої дорогі молоді люди, ніколи не дійдете розуміння, яким насправді підлим є наш світ.